А я ще був далекий од усвідомлення того, що вся чекіська структура, від наркома до рядового бійця, злочинна в самій своїй суті. Це усвідомлення прийде набагато пізніше, коли я довідаюсь, що мій колишній полк брав участь у виселенні кримських татар, калмиків, німців Поволчче. Я щасливий тим, що невідома рука мого ангела-охоронця своєчасно вивела мене за межі цього недоброго полку. Вона ж, ця небесна рука, утримала мене від праці над його ганебною історією. Правду написати було неможливо, а брехати я не вмів і не хотів. Рядовий Кавполку. Почалися солдатські будні, які приносили мені смутки й радощі, гори й сміх. Одного разу, коли я був днювальним на стайні, на подвір'ї здійнявся відчайдушний лемент. «Гей, там, ловіть Молотова, ловіть, бо наробить лиха». Мабуть, не варто пояснювати, що такі вигуки нікого не залишили байдужим. Приткнувши мітлу в куток, вибіг до конов'язу. Лемен тривав, долинаючись за рогу стайні. «Обережно, він кусається!» Важко було не розреготатися, Молотов кусається. Хіба ж не откровенні? Зі стайні першого ескадрону теж вийшов колега Днювальний. «Що там за чудосія? Якого Молотова ловлять?» – запитую в нього. «Жеребця! Справжній звір може загризти людину!» З подальшої розмови я довідався, що всі члени політбюро мали своїх персональних коней, на яких не лише не їздили, але й ніколи не бачили. Аби спростити пояснення, що й до чого коноводи, а на урядовій стані вони не мінялися, називали коней іменами їхніх господарів – Сталін, Каганович, Молотов тощо – Отож хутір тварин Орвела не був вигадкою. Я прожив на ньому майже два роки. То був недешевий обряд. Партійна ідеологія відразу ж набрала рис державної релігії. Від цього обряду недалеко й до скіфського звичаю вбивати коней, дружину і челядь, аби на тому світі можна владна особа дістала повний комфорт. Та хіба ж не вбивали? За півроку я не лише не страждав від того, що погодився сісти. На кристала, якраз навпаки, це була дуже розумна тварина. Кристал добре ходив на рубку лози і на манежні перешкоди. Я став не найгіршим із кіннотників. Гадаю, завдяки кристалові. Я не мало таємниць у кожній із кінних вправ, і я вперто їх долав. Так, скажімо, сила шабельного удару незмірно зростає, якщо ти вмієш поєднувати рух руки з рухом коня, складаючи ці дві сили воєдину. Щоб це сполучення відбулося, опустити кінчик шаблі на лозину належало в точно визначену долю секунди, не раніше і не пізніше. Або, скажімо, вміння перелетіти через коня, відштовхнувшись від землі, так зване вольтежування. Коли кінь скаче, треба опускати власні ноги попереду його передніх ніг. Тоді земля, що летить назустріч, сама підкидає тебе до гори, і ти з легкістю птаха перелітаєш через сідло, а відтак назад, наче маєтне. Перші тренування з часом наближали нас до циркових віртуозів. Отож, коли прийшов другий рік служби, я вже мав справжню насолоду від манежних тренувань. Лише тяжке поранення під час війни, що пошкодило хребет, розлучило мене з кінним спортом. Особливе місце посідала в наших тренуваннях підготовка до свят у полковому манежі та до військових парадів на Красній площі. Манеж, у якому вільно можна вишикувати зодве ескадрони в кінному струю, засипали товстим шаром свіжої тирси. Полковий художник Володя Черніков із бригадою помічників перетворював манежну тирсу на дивовижний килим. Гірко було думати, що цей килим проіснує лише до відкриття свят. А відтак трійка, коней, запряжена у волокушу, зруйнує оту красу, бо коні не підуть на килим, він їх відлякуватиме. Волокуша теж була непроста, на ній сидітиме гармоніст. Отож руйнування килима площею не менше як гектар виглядатиме ділом веселим, задиркуватим. Правду кажучи, я не наважувався запитати Чернікова, чи не жаль йому праці. Був певен, що шкода. З Володою ми зустрінемось у Києві, коли мене приймуть до спілки письменників, а його до художнього інституту. Ще за кілька років він покаже мені дипломну працю. Український народ вручає молотову у хліб сіль. Його художницька свідомість була деформована так само, як і моя. Мені потрібні будуть роки і роки, щоб звільнитися від пропагандистських штампів. Чи звільнився від них Володимир Черніков? Не знаю. Наші дороги розійшлися, і я не мав змоги стежити за його художнім розвитком».